Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, continueu el 107.8 de la l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i aquesta setmana si us heu estat doncs, mirant els mitjans de comunicació d'aquí de les comarques, doncs a través de de la cadena CER Girona, heu pogut conèixer doncs que totes les nacres ascensades a la Costa Brava han mort. Per aquest motiu tenim amb nosaltres el director de la Fundació Mar, que és qui doncs, eh, han dut a terme aquest estudi ja des de fa uns quants anys enrere, en Miquel Ventura. Bon dia. Bon dia a tots. Gràcies per eh, estar als estudis de Ràdio Palafrugell, de parlar d'aquest tema i poder també parlem d'altres o si no, com a mínim, ens emplaçarem per tornar-nos a veure perquè crec que són molts els temes dels quals en podem parlar. Perfectament. Eh? Doncs avui posarem la mirada en el tema d'aquestes nacres. Eh? Ho dèiem abans, els companys de CET Girona eh, avançaven aquesta notícia doncs, que totes les nacres que teniu censades eh, doncs, han acabat morint. Uh, comencem pel principi, poder, perquè la gent que ens estigui escoltant ara dirà Nacres, què, què és això? La nacre és que, és, que és la, la pinna nòbil, és una espècie de, de, de molusc, és com un bivalva, com un musclo de roca, però uh -huh. molt gran. Pot arribar fins a un metre d'alçada i que viu en els fons sorrenys de la Costa Brava i en altres llocs de la Mediterrània. És una espècie endèmica, vol dir que només la trobem aquí, uh -huh. i és un excel·lent indicador de qualitat del medi marí. Nosaltres, a la xarxa d'estacions Silmar, que tenim per tot Catalunya, a Balears i a València, uh -huh. eh, és un individu que l'hem anat estudiant des del 2009, quan va començar la xarxa Silmar. I, i bueno, doncs, eh, des de les hores d'ençà, doncs, bueno, doncs teníem a totes les estacions dels diferents punts de la Costa Brava, des de Cadaqués fins a, fins a Blanes, doncs a, les, a les zones d'estació, que són 500 metres quadrats submarins, tots els organismes que ja està, hi són presents i sobretot tenien molt en compte els bioindicadors uh -huh. l'anacre és un bioindicador molt clar perquè és un organisme que pot durar fins a 50 anys i veus any rere any el seu estat de salut i això indica que si és bo doncs que l'entorn eh, també és bo és un bioindicador degut a la pressió que, que hi ha pel turisme pel canvi climàtic per la contaminació en general, ara es parla molt de microplàstics, però hi altres substàncies mm -hmm. que generem diàriament des de casa, des de detergents que porten fosfats, porten nitrats, fins a inclús a la combustió dels cotxes que generen una sèrie de, de gasos que després precipiten, o les cendres. Tot això afecta molt a la qualitat de l'aigua, mm -hmm. que és el medi on viuen aquests organismes. I mm -hmm. sembla ser... Que, i segons eh, uns dels millors investigadors de la Fundació Paul Ricard que és una fundació francesa que treballa a la Mediterrània Occidental la zona de, la, de França uh -huh. aquests organismes patògens que han afectat aquestes nacres eh, ja existeixen des de fa molts anys a l'aigua però degut a aquests canvis de paràmetres sobretot la temperatura s'han tornat patògens llavors posan doncs, afectat a la pinna nòbilis, a la, la nacre uh -huh i eh, doncs, bueno, doncs des del 2016 des de la zona sud de la Mediterrània Espanyola van començar a detectar una massiva mortandat d'aquests organismes que normalment es trobaven amb densitats de 10 individus cada 100 metres quadrats i nosaltres a la zona de la Costa Obrada per exemple a Sant Feliu de Guíxols arribàvem a més densitats fins a 12, 13, fins a 15 individus per 100 metres quadrats mm. amb una qualitat del fons bastant important Com us he dit abans des del 2016 Comença a veure aquesta infecció que s'extén de sud cap a nord, afecta les Illes Balears, afecta la costa valenciana, afecta la zona de Tarragona fins que arriba a Barcelona i arriba a la Costa Brava. Nosaltres teníem a la zona de la Costa Brava centres sensats unes 200, 200 individus en les 10 estacions de control i a finals del 2019, perdó, del 2018, pràcticament el 90% estaven mortes. Mm -hmm. Bé, això ha sigut un, un desastre perquè és un organisme que és fa milions d'anys que viu a la Mediterrània i en dos anys l'hem fet desaparèixer. Et dius l'hem fet desaparèixer. Aquesta, ens has explicat alguns dels motius eh, que, que van relacionats doncs, també amb, amb la pressió doncs, del turisme, també doncs, tot el, el, el ritme de vida, no? l'estil de vida que, que portem actualment. Eh, no sé si, però eh, crec que... El que afectat és aquest, uh, aquest parà un paràsit, un paràsit, no? És, que és un, és un, un, un Això que es diu a eh. Aplosporidium pinnae, que fins aleshores no s'havia detectat aquesta espècie concretament, si una mm. altra. I aquesta, l'Aplosporidium pinnae, afecta concretament a l'anacre, mm -hmm. perquè d'anacres n'hi han de dos tipus. Hi ha l'anacre gran, que és la pinanobilis, i, i la, la rudis, que és més petiteta, i aquestes sí que es manté, les poblacions. aquestes també li fem el seguiment. Mm -hmm. I en aquestes sí que, precisament, per exemple, l'octubre d'aquest any passat, a la l'Esceno de Sant Feliu i Platja d'Aro vam detectar sis individus juvenils, reclutes, que es diuen que són ja d'aquest any passat. Mm -hmm. I que d'alguna manera es, es, es desenvoluparan. Per tant, el paràsit no afecta a la pina rodís, a la més petita, que també és un indicador de qualitat. Mm -hmm. No tant com la pina nòbilis, perquè la pina nòbilis necessita fons de sorra, amb aigues netes i praderies de posidònia eh, ecològicament funcionals, etc, etc. Ehm, fet que s'ha agistat, eh, ha tan ràpid, eh, parlaves, eh, que fa doncs, això, 3 anys. 2 anys, 3 anys. 2-3 sí. anys que es va detectar al sud de d'Espanya. De, i que doncs, amb, aquesta, amb aquesta rapidesa hagi doncs, liquidat totes aquest, aquestes, tot, tot aquestes poblacions. Clar, ha fet impossible no? que hi hagi hagut una mica de... Ostres, aviam com ho fem, com ho podem aturar. Impossible, o sigui, ha sigut una reacció lenta, però finalment, a principis del 2018, la IUCN, que és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, i el programa MAP de les Nacions Unides van reunir els millors experts de tot el Mediterrani, francesos, espanyols, italians, i van establir un protocol que era intentar detectar aquells organismes que estaven sants i intentar doncs, posar-los en quarantena o en una zona aïllada per poder fer el seguiment, mm -hmm. amb l'objectiu d'intentar mantenir-los vius i que es reproduïssin de forma artificial. La idea seria intentar doncs, que això passés, no s'ha fet mai, és una cosa ja molt nova, és a posar un pressupost d'uns 250.000 euros, i diferents entitats d'Espanya, des de l'Io, l'Institut Sud de l'Àfrica Espanyol, en col·laboració amb altres entitats de les diferents comunitats autònoms, de Galícia, de Catalunya, mm -hmm. van utilitzar infraestructures que tenim al Delta de l'Ebre o a Vigo per poder doncs, tenir aquests organismes amb quarantena i de forma artificial, se'n van trobar alguns a la manga del Mar Menor, però resulta que la manga del Mar Menor és un dels llocs més contaminats del Mediterrani mm -hmm. eh, fa molt poc la, la comunitat autònoma ha declarat com a zona d'emergència i de protecció intensiva però ja bueno, hi ha alguns individus que estan sants també se n'han trobat alguns a la zona de València i a Tabarca mm -hmm. una illa que hi ha davant d'Alacant. l'Acan eh, aquí fa uns mesos també s'ha trobat un, un organisme a les Medes, o sigui, hi han organismes que són resistents mm -hmm però no garanteixen, evidentment, que la població es recuperi. Clar. Llavors, la idea és agafar aquests organismes i intentar-los mantenir de forma artificial, conèixer tot el seu cicle de vida, fins que reprodueixen, cosa dificilíssima, molt difícil. Però, bueno, s'estan es, eh, posant esforços perquè això passi, no? Una altra opció com aquest organisme es reproteix de forma eh, externa, o sigui, genera una sèrie d'ous al medi mm. i llavors ja es fan unes larves que estan en el plac durant mesos la idea era també capturar larves de nobilis que estiguessin flotant en el mar, això es fa una experiència a la zona d'Andalusia i, i no va tenir èxit, això va ser l'any passat es van capturar larves de l'altra pinna petita de la rudis, mm. que aquesta sí que en principi el paràsit no li afecta són aquestes investigacions, aquests treballs, eh, al final, eh, tot quan parlem d'investigació sempre estem parlant també de diners. Eh, en aquest sentit, no sé si des de ja siguin administracions públiques com puguin ser ajuntaments, no?, que en aquest cas de la Costa Brava, o eh, ja administracions doncs, eh, superiors, com podria ser la Generalitat, heu estat en contacte amb ells, teniu sí, alguna sí. espècie de pla? Sí, nosaltres... Aviam, som una fundació molt petita i treballem amb els fons que els patrons ens, ens aporten i després mm. també busquem recursos a través d'ajudes i subvencions, que és un sistema bastant complicat, perquè hi ha molta competència i les universitats s'han posat dintre també d'aquest rol de buscar ajudes i clar, tenen uns currículums molt bons, nosaltres mm. no podem competir. Però bueno, nosaltres tenim idees molt interessants i nosaltres el que treballem sobretot és amb ajuntaments exemple, Sant Feliu és un ajuntament que té dues estacions Silmar des de l'any 2008, no, 2009, perdona. Uh -huh. I, bueno, doncs hem treballat amb diferents especialistes, hem format a molta gent perquè puguin, doncs, gent local, eh, perquè puguin fer el seguiment. Treballem molt amb voluntaris i treballem amb pressupost municipal perquè al final no t'ho creiem que tot i que el medi litoral és de domini públic i l'administració de l'Estat és la que té competències en inversió i conservació, la Generalitat té competències també en altres àmbits, com mm -hmm. per a manteniment de la biodiversitat. Però Catalunya no hi ha hagut històricament, tot i que tenim 700 quilòmetres de costa, no hi ha hagut mai una estratègia clara del Departament de Territori o del Departament de Medi Ambient, mm -hmm. perquè la gent ho entengui. Fa molt poc s'ha muntat una estratègia vinculada a la pesca, a la conservació dels recursos, però no està dotada de pressupost, hi ha molt poc pressupost. Eh, nosaltres sempre hem reclamat, degut als informes que fem cada any del Silmer, que mm -hmm. són informes que es fan cada any, ara sortiran el pròxim mes, tots els del 2019, reclamem sempre que eh, aquest patrimoni que utilitzem per guanyar-nos la vida a tots, sobretot els municipis litorals, Quin és l'actiu més important que Palafrugell té, per exemple, per per guanyar per generar riquesa al mar, al litoral, a mm. la costa, no? Les platges, tot aquest litoral tan preciós que tenim aquí. I tu preguntes a l'Ajuntament quina inversió fa en conservació d'aquest patrimoni i sempre diuen, bueno, que això són competències de l'Estat, són competències... Jo discrepo, perquè al final... L'Ajuntament és el que directament es beneficia als hotels, el sector turístic, uh -huh. utilitzant aquest entorn d'una forma intensiva durant l'estiu. Estaria bé estaria bé que algú se li, ocurri, se, se, se li, se li acut uh -huh. el fet de dir, ostres, jo utilitza aquest entorn, doncs jo li retorno alguna cosa, no? I estaria bé que a nivell local, perquè això és el que funciona, que hi entitats com la nostra, Fundació Mar, o altres entitats que treballen amb la conservació de l'entorn, perquè... Se'ls Se hi pogués dotar de pressupost per poder fer accions de conservació, d'educació ambiental, de gestió adaptativa, uh -huh. és molt important. Si no només balitzar o fer camps de boies ecològics, està molt bé. Totes les noves contractacions que es facin amb l'ús del territori, amb l'ús del mar, han de ser sostenibles, han de ser ecològiques, però no, això no és suficient. Uh -huh s'ha de treballar amb l'educació de l'usuari. L'usuari de comprar o ha d'utilitzar vehicles nàutics que siguin ecològics, que no facin soroll que no emetin gasos en el medi o sigui, són moltes, moltes, moltes coses. una passa més, no? La, la que reclameu també vosaltres, doncs, és ajuntaments que, com deies tu, eh? Al final se'n beneficient també de, de, de, de, de tenir aquest de, patrimoni. Aditoral. Clar, clar. Uh -huh. Però és un patrimoni que és de tots o sigui, estar a Palafrugell o està a platja Platjadar o està a Cadaqués està a Begur, no? però al final és un patrimoni que, que és de tothom, i no només de, de la gent local, és de to, tots, de tot el món, entre cometes, no? parlant de la carta de la Terra. Uh -huh. Per tant, nosaltres som usufructuaris i hem de ser capaços bueno, hem de ser responsables amb l'ús. Per tant, tota la feina que fem nosaltres, d'una forma molt humil, amb molt pocs recursos, amb molts problemes financers, s'ha doncs posat en valor. Llavors nosaltres, en l'any a finals del 2015, ara parlant de la pinna, però l'Unicela Singular és el corall blanc típic de les zones poc profundes de la costa Brava i del Mediterrani occidental. Doncs a finals del 2015 vam detectar una mortalitat massiva d'aquest corall a la zona del Cap de Begú. Uh -huh. I bueno, doncs vam fer un informe, vam fer unes fotografies, ho vam enviar a la Generalitat, ho vam enviar al Departament d'Agricultura, no vam rebre cap resposta. Al cap d'uns mesos, jo preocupat perquè seguia havent-hi molta mortalitat d'aquest organisme, que és molt bon indicador de qualitat també, mm -hmm. vaig tornar a enviar la informació. No vaig rebre resposta. Tens que al final vaig trucar amb una persona al departament de Medi Ambient escolta, això és molt important, que amb els del CSIC de Blanes, la Universitat de Barcelona, us poseu d'acord per intentar veure què està passant. Mm -hmm. No s'ha fet res. Això és un exemple, no? Jo no dic que la Generalitat no, don, no tingui voluntat, ni molt menys, tenen voluntat, però les coses estan muntades de tal manera que el tema ambiental, el tema de la biodiversitat, que és directament proporcional a la nostra qualitat de vida... No se, li posa no, no se li posen els recursos, no es prioritza no? poder després quan això surt dels mitjans de comunicació quan doncs, hi ha moviments de, de plataformes o d'entitats la gent del no? final si la gent és sí. mou no sé si veieu vosaltres també que després la, les administracions hi van al darre gent sí, si -sí de posar Sí perquè els mitjans de comunicació dominen molt o sigui, la força dels mitjans de comunicació és molt important i clar les plataformes per petites que siguin per exemple aquesta plataforma que es va crear per anar en contra del projecte Aquam de Pals que jo crec que és un projecte excel·lent pel territori perquè generen llocs de treball, innovació activitat turística tot l'any de qualitat doncs eren sis persones mm -hmm. i van mobilitzar a, a, a, bueno, bueno, a internet tampoc tenia molt impacte, no? però vam fer una plataforma Change.org i dius, bueno, bueno, què és això? El final eren persones preocupades per un tema que no tenien informació i que nosaltres els vam explicar i van dir, ah, bon molt bé. Per tant, els mitjans tenen molta força. I davant d'un polític, el fet de que sortim un titular d'un diari que després ja és digital i va per les xarxes mm -hmm. de que s'està morint les pinnes o les nacres o que el corall blanc s'està desapareixent de la Costa Brava, Pues, d'alguna manera el, el, el, perturba, no? sí. uh -huh. el perturba i per tant ha de prendre mesures o ha de fer declaracions per tant els mitjans són una bona eina per fer pressió però al final hi ha d'haver més. cosa més uh -huh. o sigui, no et pots quedar amb el titular, que és el que passa normalment uh, he fet molt l'any passat el de la Pina va sortir per tot arreu va sortir uh -huh. per la televisió de Catalunya va sortir per, per, per, per TV1, per TV2 i no s'ha fet res jo, jo no he rebut cap trucada i en escolta tu, què fem, ens organitzem creem un grup de treball ens organitzem Universitat de Girona, o de Barcelona Cap de Blanes, Fundacions i fem un seguiment es van fer coses puntuals mm. però no hi ha una coordinació, al Departament de Territori o el Departament de MediMarí no té una direcció general del Medi Marí en temes de conservació de biodiversitat, no hi ha un equip d'especialistes al darrere, estem al segle XXI tenim un litoral Preciós, que ens guanyem la vida a tots i després estem en un entorn mediterrani molt complex que requereix doncs, que els països més rics i amb més recursos i amb més coneixement estabeleixin mesures correctores i acció. Sembla difícil però igualment s'ha de, de reclamar s'ha d'anar continuant doncs, insistint per veure si es crea doncs, aquest, aquesta coordinació no? aquest projecte que hi hagi miqueta, doncs, sí, ja fet, les línies bàsiques sí. per tal de, de treballar. Fet, sí, el, el Mediterrani és, és un dels mars més legislats del món portem des de l'any 74 amb el, amb el conveni de Barcelona. S'han fet molta feina, s'ha fet moltes coordinacions, però segueix sent ineficient. O sigui, és insuficient el que s'està fent entre els 21 països de la Mediterrània perquè al final tenim un entorn comú. Serem musulmans, serem cristians, serem ateus, però al final tenim un entorn comú. Mm -hmm. I el canvi climàtic està accelerant la crisi ambiental i de bioget que hi ha des de fa molts anys. Per tant... Bueno, hem de reflexionar, no sé si serem a temps eh? ara fa un de les festes de Nadal no? va haver-hi aquestes cimeres sobre el canvi climàtic a Madrid El cop 25 eh, sí. se'n va parlar molt es va parlar molt als mitjans de democràcia però al final el resultat va ser bueno, decebedor de, de eh? sí, bueno, de és el que estem parlant una miqueta no? sí, jo tinc una reunió a les, a, abans de finals de gener el dia 28 em sembla que és hi ha una presentació de, de la Fundació Empresa i Clima que és la que està més assabentada i al dia, i va a totes les reunions de la UNESCO i de les Nacions Unides, de fer cops que hi anat a tot el món, el de Xile va organitzar-ho també per fer-ho aquí a Barcelona, mm. a Madrid, perdona, i ens presentaran els resultats. Aviam, i per una part eh, és una mica decepcionant que amb la crisi climàtica que hi ha els governs no es prioritats, però jo crec que es va avançar perquè d'alguna manera eh, hi ha un objectiu del 2030 del 2030 que és que tots els estats del món es plantegin un canvi de model de desenvolupament i, i s'han posat 17 objectius, les 17 ODS, que, mm -hmm. no? que són pel desenvolupament sostenible. Nosaltres, des de la Fundació Mar, des de Palafrugell, amb l'ajuda de la Diputació de Girona a nivell econòmic i de coordinació i amb l'ajuda d'un de la, de la centre de Girona hem treballat en el projecte de la biosfera que s'aprova el 2021 amb els 17 ODSs i ja ho teníem clar que tenia que ser des del principi però pues això que fem nosaltres uh -huh. i que fem amb el projecte de la biosfera de la Costa Brava que és, serà la més gran d'Espanya en temes marins i que l'Ajuntament de Palafrugell i molts ajuntaments estaran dintre d'aquest projecte perquè ho han signat a favor, doncs pues moltes empreses ho estan fent també. Hi ha una directiva del 2014 que obliga a les empreses que estan a l'IBEX o a les empreses que reben fons públics a declarar els comptes anuals, a presentar-los al registre, però també a declarar les accions no econòmiques. I això entra pues, al tema ambiental, al tema social, al tema de transparència. Mm -hmm. A la COP25, d'alguna manera, tot això de la directiva del 2014, que ja és una llei del 2018 a Espanya, obligatòria per a totes les empreses, i tota la seva cadena de valor, això s'està movent. La gent veu que cada dia hi ha més crisis. Els mitjans de comunicació constantment, cada dia surten problemes ambientals. lo que ha passat a Austràlia, lo que ha passat a, a, a la Sibèria, lo que va passar a Califòrnia, uh -huh. lo que està passant a Sud-àfrica, tot això, tot aquestes crisis ambientals, és perquè al món són molta gent i hi ha molt, molt desordre tot plegat. I, i la terra, d'alguna manera, s'està revelant. Si no plou, els nostres boscos poden passar el mateix que ha passat a Austràlia uh -huh. si no plou i fa vent no hi, ha, no hi ha força humana que pugui pugui parar un incendi d'aquestes característiques uh -huh. això ens pot passar aquí per tant, doncs, bueno, jo crec que l'administració pública té moltes responsabilitats i ho ha de coordinar bé perquè la societat també ha de ser corresponsable en tots els nivells, eh? des de casa fins a una empresa, un ajuntament és una cosa de tots és una cosa de tots, com ho veieu, com veieu, hem començat parlant de les naqures, no? d'aquesta notícia que coneixim aquesta setmana, hem estat parlant doncs, uh una miqueta també de la, de la tasca que duen a, a terme des de la Fundació Mar i doncs, aquestes reivindicacions no, per tal que tothom s'impliqui ja siguin administracions públiques o també les persones que s'impliquin doncs, intentar doncs, uh, canviar l'estil de vida i fer-ho una miqueta més sostenible perquè si no, doncs, uh, com estem veient en altres uh, punts del planeta o com estem veient també aquí doncs, uh, estem perdent molta, molta, molt de patrimoni que deiem abans amb en Miquel Ventura Mm, abans d'acomiadar-lo crec que ens hem d'emplaçar per més dies perquè teniu molts, molts altres projectes uh, els has anat a, a citant eh, alguns d'ells el, el projecte Quan, per exemple, aquest de, de Pals que va lligat també amb el, amb a, amb aquesta, amb el fet doncs, que la Costa Brava sigui reserva de la biosfera uh, crec que en tenim molts de temes per parlar i si et sembla doncs en podem, ens podem tornar a veure aviat Quan vulgueu doncs, eh, Miquel, no sé si vols apuntar alguna altra cosa abans de convidar-nos. No, res més. Si m'hi si convideu un altre dia, tindrem una xerrada també distesa i educativa mm -hmm. per sensibilitzar els oients, que és el que interessa. Eh, educació i sensibilització, eh? Una miqueta del que falta molt en, en molts àmbits de, de, de la societat i que doncs, intentem també nosaltres aquí amb, amb les diverses xerrades que anem tinguent amb, amb diversos protagonistes que passen per, aquesta, per aquests micròfons. Miquel Ventura, director de la Fundació Mar. Moltes Gràcies. Ah. A vosaltres.